Осідлений кінь і вірний Гривко гнались до села, мов очманілі. Стримина били коня по боках, і він мчав, аж дух випарало. Гривко підобгав хвіст під себе і в ряди загавкав захриплим голосом. У селі гуртувалися саме до щоденної праці, як перед воротами раптом загавкав тривожно Гривко, і заєржав кінь так пронизливо, тривожно, що всі аж задрижали. Гривко хотів перескочити ворота, та вже не міг. «Гей, люди!» – почувся голос першого охотника, що це побачив. Тарас пропав. Почувся свист на сполох, трохим вибіг з хати з шаблею рушницею. «На коні, братики, на коні отамана визволяти!» Минув якийсь час, поки сідлали коней. Дві сотні козаків виїхали за ворота і помчали в степ. За ними їхали інші, поки всі сотні не рушили. Гнали щосили, вірний Гривко показував дорогу. Нарешті Гривко зупинився і почав жалібно вити. Погоня здержалася. Помітили витолочену траву, ні сліду крові. Від того місця йшов слід, куди понесли бранця, просто на балку понад ріку. Гривко показував слід, нюшив по землі, аж став над водою. Тут знову почав Гривко вити. Він загубив слід. Значить, Тараса піймали живого, поволокли в татарщину, звідкиля не буде йому вороття. Козаки пустилися плав через річку, таки не роздягаючись. Прогривка забули, а він сердешний не відчував у собі сили переплисти річку на той бік і залишився тут, бігав з одного місця на друге і сердито гавкав, що його не привезли. На другому боці уходники ще ніколи не були і не знали того степу, але мчали за слідом кількох коней у невідому далечінь. О дали коням трохи відпочити і мчали далі але на обрію нічого не було видно. «Що нам, братіки, робити?» питав увідчий Трохим, який не вагався б віддати своє життя за вірного побратима. «Нічого не вдіємо, відповіли козаки, не знати, чи під ніч вернемося додому, а може на нас, в невідомому нам місці, наскочити татарва і всіх у полон забрати. Тоді і Тараса не визволимо, і ми всі пропадемо». Трохим не заперечував. Він був такий сумний, що втратив усю волю, почував себе безпорадним, мов мала дитина. Пропав їх любий отаман, їх опора та надія. Верталися сумні, мов з похорону, на охлялих конях. У селі всіх огорнув смуток, мов градова хмара. А в хаті Тараса судний день. Голосила стара мати, рвучи собі сиве волосся на голові. Бідна Маруся ламала руки у відчаї. Малий Трохимко дивився наляканими очима на всіх і собі ж почав плакати. «Бідне моє голуб'ятко!» – оголосила над ним Маруся. «Ще й до розуму не дійшов, а вже й осиротів. Не стало нашого дорогого татуся, і не довелося йому полягти лицарською смертю в полі. Пішов на важкі муки поганців, не побачить уже його наші очі. Та ти, синко, як виростеш, то помстися за батька. Я тобі пригадуватиму про це поки мого життя. Узяла розплакане немовляне руки і вийшла з хати між громаду. Здавалося їй, що в хаті, де все нагадувало велику втрату, серце її лусне. На Майдані всі обступили її, кожне хотіло потішати, як знало, хоч ніхто й не вірив у те, що говорив, бо не знав, як Тараса рятувати. Того дня ніхто не виходив у поле. Оходники блукали по Майдані, заходили до хат, Обговорювали нещасну подію на всі лади. Журавель скликав раду ми не сміємо дати Тарасові пропасти. За всяку ціну ми його визволимо, аби лише подумати як. Збройною силою не зробимо нічого. Наше військо замале, щоб щобити на татар геть у Крим, треба або хитрощами, або золотом, можна б, і обміном, коли б нам поталанило якого знатного татарина взяти в полон та на це чекати нам задовго. Треба його викупити. «На це мусимо віддати все, що надбали, бо гроші ми знову нашу працю надбаємо, а другого Тараса ніколи». У журавля затремтів голос так, що й говорити далі не здужав. «Ми для Тараса нічого не пожаліємо. Розпорядись, пане голове, як знаєш, і бери з нашої скарбони, скільки треба буде». Усі з цим згодились і почали міркувати, кого б з викопом вислати в Крим. Як в селі про це довідалися, зголосилися зараз Максим Татарин і Корній Клин. «А безпечно буде тобі, Максиме, туди лізти. Тебе татари не випустять живим», – остерігав його журавель. «Це нічого. Між нами ж немає іншого, хто б знав, куди за цим ходити. Я знаю, що татари шанують послів, котрі йдуть викупляти невільників. Це ж ніщо інше, як торгівля. Було б мені небезпечно, коли б мене хто пізнав. Але цього нема чого боятися». «Бо я переодягнувся так, що рідна мати не пізнає. Врешті Тарас варти того, що по життям за нього а Він усе виявляв до мене свою приязнь, і я його полюбив». Усі з подивом поглянули на татарина. Журавель простяг йому руку. «На вас, панове громадо», – сказав татарин. «Я залишаю свою жінку та дітей. Опікуйтеся ними, як рідними, поки я вернуся. А коли не вернуся, то лишаю їх сиріток на вашу голову». Пішли зараз ключами в церкву, де під престолом у льоху захована була громадська скарбниця. Запорожець сказав, що передусім треба взяти від черкаського старости письмо, хто вони і по що в Крим їдуть.